Озвучено книжкова хмаринка. Розділ 12, частина 2. Місце Тека, час Тека. У барлозі, де він провів стільки щасливих годин, використовуючи підкорену уяву Сета, Тек чекає і слухає. На екрані телевізору чорно білий ковбої мчать пустелею. У повній тиші. Вийшовши Сета, Тек вимкнув звук за допомогою кращого пульта дистанційного керування свого розуму. Хлопчик знаходиться у ванній кімнаті, що примикає до кухні. Так чує тихі звуки, що доносяться звідти, ті самі, які асоціюються у Тека з процесом дефекації. Для нього огидні навіть звуки, не кажучи вже про сам процес, коли кішки стискаються і розтискаються, видавлюючи себе. Краще блювота. Рази все вийшло через горло. Тепер Тек знає, що зробила жінка. Підсипала якусь гидоту в молоко, щоб розтягнути конвульсії кішок у часі. Скільки вона насипала? Кінську дозу, судячи з того, що діялося в кишківнику усе та перед тим, як Тек вискочив із хлопчика. Тепер йому зрозуміло. Тек жорстокий, Тек деспот. Іскорки пульсують і повільно обертаються довкола одне одного. Тек не може чути тітку Одрі та Марінвіла навіть з вимкненим телевізором. Але він знає, де вони. Біля вхідних дверей. Коли вони припинять розмовляти і увійдуть... Тек їх уб'є. Чоловіка першим, щоб поповнити запаси енергії. Коли Тек перебуває поза хлопчиком, його енергія тане на очах. Тітку Сета за те, що вона намагалася зробити. Тек скористається і її енергією, але вмиратиме вона повільно від своєї ж руки. І хлопчика покарає за те, що посмів виступити проти Тека. Він бачитиме смерть своєї тітки. Проте Сета Тек поважає. Він був гідним суперником. «Здатний вмістити Тека». «Регулятори. Тепер всі ставки зроблено, і залишилося тільки відкрити карти». «Зрозуміло. Він виграє». Сет не вірить, що Тек може увійти в нього, поки він не спорожняє кишківник, і як це огидно, в маленькій кімнатці, що примикає до кухні. Сет помиляється. Тек може увійти. Це неприємно, більше навіть болісно, але може. Однак звідки йому знати, що Сет не бачить його останню карту? І як зміг побачити деякі з тих, які були у Тека, хоча він докладав усіх зусиль, щоб приховати їх. Але Сет покликав свою улюблену тітоньку, щоб вона допомогла йому вибратися з дому. І коли його улюблена тітонька нарешті перестане вагатися на ганку і увійде, вона, ну, буде відрегульована. Повністю відрегульована. Червоні іскорки в кутку під стилою починають обертатися швидше – Надихнуті цією ідеєю. Безнадія. Головна вулиця. Час регуляторів. Я ж сказала, що ми маємо увійти прямо зараз. Чи ви мене не чули? Джонні киває. Ні він, ні Одрі не бачить, як Кеммі Рід перетинає вулицю, рухаючись від церкви, на яку перетворився заміський притулок Джонні Марінвілла, до руїн, місця яких на тополиній вулиці займав будинок Бреди і Белінди, іде крадькома. Ремінгтон в руці. Чув, але спочатку ви відповісте ще на одне запитання, Одрі. «Яке?» Вона майже кричить. «Заради Бога, яке?» «Може так устрибнути в когось ще? Наприклад, у вас чи в мене?» На обличчі Одрі відбивається полегшення. «Ні». «Звідки така впевненість?» «Вам сказав Сет?» Джонні вже думає, що не почує відповіді, але не тому, що Одрі поспішає дістатись хлопчика, поки той ще на горщику. Джонні здається, що питання дратує її. Потім, придивившись, він розуміє, що їй соромно. «Сет мені цього не казав», – відповідає Одрі. «Я знаю про це тому, що Тек намагався проникнути в херба». «Тек хотів зайнятися з вами коханням», – киває Джонні. «Любов'ю?» – вона ледве стримується. «О, ні, він використовував мого чоловіка, сльози вже біжать по її обличчя». «Зрозуміло». Джонні дивиться вниз схилом, очікуючи побачити там космофургони. Потім він кидає погляд на гору, але не бачить нічого особливого. Кемі сховалася в тіні готелю, що небезпечно нахилився. Сенс яв ловив. «То ми можемо увійти? Ви готові увійти, чи ви боїтеся?» «Ні», – зітхає Джонні. Джонні простягає руку до залізного кільця на дверях, збитих з товстих дощок, але рука проходить крізь нього. Під кільцем виявляється звичайна ручка. Коли Джонні хапається, за неї з-під дощок проступають сучасні двері. Вони поступово заміняють ті, які він спочатку бачив. Джонні відчиняє двері. У темній кімнаті стоїть затхлий запах брудної білизни. Місячне сяєво проникає в кімнату, і очі Джонні швидко звикають до напівтемряви. Те, що він бачить, нагадує йому історії в журналах літніх мільйонерів-затворників, які останні роки проводять в одній кімнаті, збираючи книги та журнали, розводячи кішок або собак, накачуючись пігулками та харчуючись консервами. Швидше-швидше, квапить Отрі. Сед у кімнаті, що примикає до кухні. Вона протискається повз, на ходу бере Джонні за руку і веде до вітальні. Стосів книг і журналів немає, але відчуття затворництва і божевілля, що паною тут, наростає. Підлога вся в липких плямах від пролитих соусу та газировки. На стінах дитячі малюнки, стрілянина, вбивства. Вони нагадують Джонні про нещодавно прочитаний роман «Кривавий меридіан». Куточком ока він вловлює рух ліворуч від себе. Повертається з серцем, що гулко б'ється, але бачить ковбоїв або похмурих інопланетян, що не ціляться в нього навіть не маленького хлопчика, що кидається на нього з ножем, а всього лише пульсуючи мерехтіння. «Від телевізора», – вирішує Джонні, хоча звуку немає. «Ні, шепоче Одрі, туди не ходіть». Вона веде його до дверей, розташованих прямо перед ними. З них на заплямований кров'ю килим падає прямокутник світла. Тепер Джонні чує натужні звуки разом із важким диханням. Ці звуки цілком людські, їх причина більш ніж зрозуміла. У людини, що сидить на унітазі, розлад шлунка і несе його за повною програмою. Коли вони входять у кухню, Джоні озирається, і тут йому спадає на думку, а чи не заслужили жителі Тополиної вулиці на те, що з ними сталося. Одрі жила в такому страху, Бог знає скільки часу. «А ми нічого не знали», – думає він. «Ми, її сусіди, ми всі послали її квіти після того, як її чоловік засунув у рот дулорушниці і натиснув на спусковий гачок. Більшість із нас пішли на похорон. Сам Джоні був на той час у Каліфорнії». Виступав на конференції дитячих бібліотекарів. Але ми нічого не знали. На столі коробки. Порожні склянки, банки з-під газировки. Джонні бачить високі глечики з залишками шоколадного молока. Поруч із ним недоїдений сендвіч-тека. Раковина завалена брудним посудом. За сушаркою лежить пластикова пляшка з миючою рідиною. Мабуть, куплена ще за життя херба Уайлера. Біля шийки пляшки застигло зелене озерце. На кухонному столику той самий брудний посуд, видавлений тюбик з-під гірчиці, крихти, аерозольний флакон зі збитими вершками, дві пластикові пляшки з кетчупом, одна практично порожня, друга ледь розпочата, відкриті коробки з-під піци, зваляючимися недоїдками, обгортки від печива, мішок з-під дорітос, одягнений на порожню пляшку пепсі, як використаний презерватив, і скрізь комікси за мотивами мотокопів 2200. Укрудзені пластівці розсипані по обкладинці, що зображує Касі Стайлз і мисливця Снейка, котрі стоять по коліно в богнюці і стріляють у графиню Лілі Марш, яка атакує їх на реактивному скутері. У дальньому кутку купа мішків зі сміттям. Жоден не зав'язаний, від них виходить неприємний запах. На всіх банках усміхнена фізіономія шефа Боярді. Сковорідки, на плиті, вимащені томатним соусом шефа. На холодильнику стоїть пластмасова статуетка Роя Роджерса, що сидить на вірному тригері. Джоні легко здогадується, про це можна і не питати, що статуетка подарована сету його дядьком. Можливо, він зберігав її з дитинства в якійсь коробці на горищі. За холодильником напівприкриті двері, і з зазору на брудний лівнолеум теж лягає світловий прямокутник. Співробітники. Скористувавшись туалетом, ви повинні обов'язково мити руки. Сет чепоче Одрі, – випускає руку Джонні і кидається до дверей у ванну. Джонні слідує за нею. За їхніми спинами червоні крапки, що танцюють немов метеоритний рій, вилітають з арки, що відокремлює вітальню від барлоги. Вони пролітають через темну вітальню, тримаючи курс на кухню. У цей момент у будинок входить кемміріт. Гвинтівку вона тримає обома руками – і, оглядаючи вітальню, просуває вказівний палець правої руки в зазор між запобіжною скобою та спусковим гачком. Потім притискає подушечку пальця до спускового гачка. Що робити далі, вона не знає. Кемі дивиться на відблиски, що відкидаються працюючим телевізором, прислухається до звуків з кухні. Голос у її голові, який вимагав помститися за Джиммі, замовкає. І тепер Кемі в деякій розгубленості. Око її помічає проміжок червоного світла, але жодних думок з цього приводу в неї не виникає. Кемі шукає відповідь тільки на одне запитання – що їй тепер робити? Марінвілл і Вайлер на кухні – це безперечно. Але чи з ними хлопчисько вбивця? Кемі сумнівом дивиться на арку, за якою працює телевізор. Звуку немає, але, можливо, дітям, які страждають на аутизм, він і не потрібен. Їм достатньо однієї картинки. «Де ж, хлопчиська?» – вона має знати напевно. У магазині гвинтівки залишилася пара патронів, не більше. А й натиснути на спусковий гачок їй дадуть не більше одного, максимум двох разів. Кемі дуже хоче, щоб голос знову заговорив, підказав їй, що треба робити. І одразу в її голові звучить довгоочікуваний голос. «Синтія, яка стоїть на бетонній доріжці...» Що йде від ганку карварів до тротуару, бачить, як Кемі входить до будинку Уайлерів. Її очі округлюються. Перш ніж вона встигає щось сказати, Стів різко смикає її за руку. Синтія повертається до нього і бачить, що він підніс палець до губ. В іншій руці він тримає ніж, який запозичив із кухні карварів. «Ході, Моше почастів!» «Ти ж не збираєшся використовувати його, правда?» «Сподіваюся, що не доведеться. Ти йдеш?» Синтія киває і слідує за стівом. Коли вони сходять з тротуару на вулицю, якою уявляє її тек, з дому Уайлерів доноситься какофонія криків «Геть від нього, начебто чує Синтія!» Інші слова вона розібрати не може. Кричить головним чином Одрі Уайлер, хоча начебто подає голос і Кеммі Рід. Відпустити його, про що це вона?» Одного разу, здається, скрикнув і Марінвілл. Потім гримлять два постріли, і навздогін крик агонії чи жаху. Синтія точно сказати не може, та й це не важливо. Проте частину шляху, що залишилася, у головній вулиці безнадії і галявині уайлерів вони долають бігом. Місце Сета, час Сета. Сет відвертається від полиці, на якій стоїть іграшковий телефон. З іншого боку коридору в стіну вбудований маленький пульт керування, схожий на ті, якими забезпечені космофургони. Сім важелів всі підняті вгору, в положення ввімкнено. Над кожним важелем у напівтемряві світиться зелена лампочка. Пульту не було, коли Сет підійшов до дверей. Тоді стіни прикрашали дві сімейні фотографії. Фотографія містера Саймса та поличка з телефоном. Але це місце Сета, час Сета, і він може додавати, що хоче і коли хоче. Сет тягнеться до пульта. Рука його трохи тремтить. У кіно та мультфільмах персонажі нічого не лякаються. Коли папаші Картрайту треба діяти, щоб урятувати Понде Розу, він завжди знає, що треба робити. Лукас Маккейн, Роуді Єц, Шериф Стрітер не розуміють, що таке вагання. А ось Сет вагається. Немає в нього повної впевненості у собі. Гра добігла кінця, і Сет з жахом думає про те, що може припуститися непоправної помилки. Бо він, як і раніше, у курсі того, що відбувається на горі. Там для нього світ таке. Якщо він пересуне ці важелі вниз, часу на роздуми немає. Одрі вже у ванній кімнаті, одрі рветься до маленького хлопчика, який сидить на унітазі, спустивши вниз брудні плавки. Маленького хлопчика, який зараз не більше, ніж воскова лялька з дихаючими легенями, серцем, що б'ється. Лялька покинута обома душами. Одрі опускається перед хлопчиком на коліна, обіймає його, криває його обличчя поцілунками, забувши про все. Ванну, ситуацію, Марінвіла, що стоїть біля дверей. І тепер Сет відчуває червоний рій. Це так, що летить через кухню. Час пробив, так, час настав. Рука Сета досягає пульта і починає один за одним спускати важелі. Зелені лампочки над ними гаснуть, спалахують червоні, розташовані внизу. З кожним опустившимся важелем потік інформації про те, що відбувається на горі, мілкішеє. Сад блокує органи почуттів воскової ляльки, яку його тітка все ще покриває поцілунками. Нарешті не залишається нічого, окрім мозку. Цього цілком достатньо. Будинок у Айлерів. Час регуляторів. Тієї миті, коли Одрі зриває хлопчика з унітазу і вкладає у свої обійми, щось проноситься повз Джоні Марінвіла. Це щось обпікаюче, як жар лихоманки, і водночас холодне, наче жаба. У голові Джонні спалахує червоне світло. А коли воно зникає, до Джонні повертається здатність все бачити і визначати послідовність подій, що наклалися одна на одну. немов щось, промчавши повз нього, зняло в нього в голові якийсь блок. Коли Одрі піднімає Сета на руки, плавки зісковзують вниз, і тепер він зовсім голий – Джонні бачить, що червоні іскри обертаються навколо голови хлопчика, утворюючи німб, з яким удавнину малювали немовля Ісуса. Потім, наче рій термітів, іскри впиваються в його щоки, вуха, взлипле від поту волосся. Лізуть у відкриті очі. В їхньому світлі зуби Сета стають червоними. «Ні!» – кричить Одрі. «Геть від нього! Геть від нього, мерзотник!» Вона кидається до дверей, голова Сета наче у вогні. Джонні простягає руку до неї, до Сета, до обох. Він не знає. Та й що може зробити його рука? Одрі вискакує в брудну кухню, істерично волаючи і однією рукою розганяючи рій іскор, що обліпили голову Сета. Але її рука вільно проходить крізь іскри. Коли Одрі проносить хлопчика повз Джонні, голову його сповнює гучне гудіння. Джонні скрикує і затискає вуха руками. «Гудить лише мить!» коли відстань між ними та Одрі мінімальна, але мить ця здається Джонні вічністю. Як зараз хлопчику під впливом цього звуку, думає він, то взагалі може витримати цей звук. Відчепись від нього волає Одрі, відчепись від нього членосос, відчепись від нього. А в дверях, що ведуть з кухні до передпокою, вже стоїть кемміріт з гвинтівкою в руках. Місце Тека, час Тека коли Тек досягає Сета і виявляє, що звичні шляхи блоковані, його повага до дивовижних здібностей хлопчика вперше з того моменту, як він намацав цей неординарний мозок і закликав його, поступається іншим почуттям. Спочатку здивуванню, потім люті. Теку доводиться визнати, що він помилявся. Виходить, Сету було відомо, що Тек може увійти до нього, навіть коли він справляє велику потребу. Сет знав про це і приховував від Тека це знання, як спритний шулер приховує туза в рукаві. Звичайно, все це не так вже і важливо. так все одно увійде до Сета. Хлопчику його не втримати, це навіть не можна назвати облогою. Сет Гейрін – це зараз будинок Тека, і він не потерпить, щоб його не пускали до хати. Коли жінка проносить тіло хлопчика повсь письменника на кухню, Тек атакує очі Сета. Вхідні ворота максимально наближені до цього чудового мозку, і починає ломитися в них, як дужий коп ломиться у двері, які намагається втримати маленький чоловічок. Намить така охоплює паніка. Спочатку в нього нічого не виходить, він ніби б'ється об кам'яну стіну. Але потім цегла стає м'якшою, вона потроху піддається, так тріумфує. Скоро, ще мить, максимум дві. Місце сета, час сета. Під його рукою два важелі повзуть вгору. Навіть коли Сет подвоює зусилля, щоб утримати їх внизу, він відчуває, як вони напружуються у нього під рукою, наче живі. Ще горять червоні лампочки, але незабаром вони згаснуть і спалахнуть зелені. В одному Тек має рацію. Якщо розумом вони не можуть потягатися, то в силі Сет Теку не суперник. Можливо, був суперником спочатку, але не тепер. Однак якщо він правий, сила Теку не допоможе, якщо він має рацію і якщо йому пощастить. Сет кидає погляд на іграшковий телефон, який тітка Одрі називає телефоном Тека-Текфон. Зрозуміло, телефон йому не потрібний, зовсім не потрібний. Це лише символ, що полегшує телепатичний контакт, так само як важелі і червоні, і зелені лампочки допомагають Сету концентрувати волю. І не телепатія зараз турбує Сета. Якщо телепатія – це все, що є у них спільного, результат буде фатальним. Під його рукою важелі вперто повзуть вгору, рухомі первісною силою тека, його первісною волею. Намить червоні лампочки під ними гаснуть, а зелені спалахують. У голові сета виникає гудіння, покликане сплутати його думки, спалахує рожеве світло. Сет, що сили тисне на важелі. Зелені лампочки гаснуть, знову спалахують червоні, намить. Час. У грі залишилася лише одна неперевернута карта. І Сет її перевертає. Дім Уайлерів. Час Джонні. Джонні, немов, знову потрапив під обстріл, тільки цього разу повз нього проносяться не кулі регуляторів, а думки. Але хіба кулі регуляторів не ті самі думки? Першу звернено до Кеммі Рід, яка стоїть на порозі кухні з гвинтівкою в руках. Час, час пробив! Друга – до Одрі Уайлер, яка відсахується як від ляпаса і припиняє розганяти червоних бджіл, що жалять голову Сета. Пора, тітка Одрі, час пробив. Потім голову Джоні заповнює нелюдське ревіння, що заглушає все інше. Ні, маленький членосос, ні, ти не посмієш. Ні, думає Джоні, він не посміє. Ніколи не наважився би. Потім він переводить погляд на Кемміріт. Її очі вилазять з орбі, губи кривляться в страшній усмішці. Але вона сміється. Місце Тека, час Тека За три секунди, коли жінка отримала наказ, Тек зрозумів, що його переграли. Як його могли переграти? І як таке могло трапитися після цілого тисячоліття, яке він провів у темряві, готуючи втечу? А коли Тек починає розуміти, що Сета немає в тілі, куди він намагається повернутися, жінка – що стоїть на порозі, відкриває вогонь. Дім Уайлерів. Час Джонні. Кем вже не впевнена, що діє по своїй волі, але її це не хвилює. Якби її воля була вільна, вона вчинила б так само. Ця Уайлер тримає на руках хлопця-потворника. Він голий. Згорнувся, ніби немовля, переросток. Тільки дупа в нього вимазана не кров'ю, а лайном. Ця жінка тримає його як щит. Від цієї думки Кеммі мало не розреготалася. «Опусти його!» – кричить Кеммі, але замість того, щоб опустити Сета, Одрі піднімає його вище. Кеммі цілиться в дитину. «Ні, Кеммі, ні!» – кричить Джонні, і в цю мить вона стріляє. Перша куля потрапляє Сету Гейріну, якого все ще трясуть спазми кишківника, у скроню. І верхня частина його голови розлітається, обдаючи бліде обличчя Одрі кров'ю, волоссям, шматочками кістки. Куля пробиває череп наскрізь і входить у ліву грудь Одрі. Але ця куля не може завдати серйозної шкоди, тому що її швидкість вже невелика. А ось друга куля впивається Одрі в горло. Жінку відкидає назад. Сідницями вона вдаряється об кухонний столик. Брудні тарілки летять на підлогу та розбиваються. Одрі повертається до Джонні, закривавленою дитиною на руках, і очам Джонні з'являється дивовижне видовище. На її обличчі – вислів щастя. Одрі навіть після смерті не відпускає Сета. Вона падає, а рій червоних іскр піднімається нагору. Він кружляє в повітрі, яскраві червоні іскри обертаються навколо один одного, наче електрони. Джонні і Кеммі Рід дивляться на червоний рій. «Чорт! Якого біса? Навіщо ти це зробила, дурна сука?» Джонні бачить, як Стів і Синтія перетинають вітальню, прямуючи до кухні. Синтія виривається вперед, хапає Кемі за руку і починає її трясти. «Сука, навіщо ти їх вбила? Чи ти думаєш, що тепер твоя дитина оживе? Невже тебе нічого не навчили у школі?» Кемі, схоже, її не чує. Вона, як і раніше, дивиться на червоні іскри, що обертаються, не мигаючи, наче загіпнотизована. А Рі, у свою чергу, дивиться на неї. Джоні не знає, як йому це вдається, але рій дивиться це точно. Потім він раптово кидається на Кеммі, як комета або як червона стріла слідопиту, мисливця Снейка під час атаки космофургонів. Джонні запитував Одрі, чи може Тек проникнути в когось ще. Обережно кричить Джонні, звертаючись до Синтії. Дівчина з двоколірним волоссям лише витріщається на нього, не рухаючись з місця. Стів начебто теж нічого не розуміє, проте паніка в голосі Джонні змушує його схопити Синтію за плечі та відсмикнути назад. Червоний рій поділяється надвоє. Тепер він нагадує Джонні Веделку, якою беруть скибочки лимону. І вістрять цієї Веделки спрямовані у витріщені очі Кеммі. Очі теж починають світитися червоним, ще більше витріщаються, а потім вибухають, виварюючись з орбіт. Посмішка Кеммі стає ширшою. Рот так розтягується, що тріскаються губи. По підборідді тече кров. Без ока Кеммі кидає гвинтівку на підлогу. Витягує руки перед собою і робить крок вперед. Руки її хапають повітря. Джонні думає, що ніколи в житті він не бачив нічого гиднішого. "Так", промовляє гортаний голос, що не має нічого спільного з голосом Кемі. "Так, Геть! Тек! Ахлахміхім він то!» Пауза, а потім скрипучим нелюдським голосом, який Джонні не забуде до кінця життя. Він знає, що тепер чутиме його в кошмарах. Демон, що вселився в Кемі, додає, «Я знаю вас усіх». Череп Кемі починає роздуватися. Він стає схожим на капелюшок гігантського гриба. Очі витягуються, перетворюючись на щелинки. Ніс видається вперед, стаючи схожим на хобот з довжелезними ніздрями. «Так, – думає Джонні, – Одрін не помилилася. Закінчити цю думку він не встигає, бо голова Кемі Рід лопається, як гнилий кавун». Гарячі шматки, в яких ще пульсує життя, летять Джонні в обличчя. Кричачи на межі божевілля, Джонні обома руками стирає криваву гидоту. Здалека, як буває, коли співрозмовник на іншому кінці дроту опускає слухавку, він чує крики Стіва і Синтії, а потім сліпуче світло наповнює кімнату. Джонні спочатку думає, що це ще один вибух, тільки беззвучний, який кладе край їхнім життям. Але тільки на його очі, ще залиті кров'ю Кемі, починають прочищуватися. Джонні розуміє, що це не вибух, а сонячне світло, сильне, яскраве світло другої половини літнього дня. Зі сходу долинає гуркіт грому, зовсім вже й не страшний. Гроза пройшла. Вона спалила будинок Хобартів. У цьому Джонні впевнений, до нього долинає запах згарища, а потім вирушила далі у пошуках нових жертв. І тут Джонні чує ті самі звуки на які всі вони чекали з таким нетерпінням. Виття сирен. Поліція, пожежні машини, швидка допомога, можливо, навіть Національна гвардія. Яка різниця? Зараз сирени Джонні до лампочки. Гроза пройшла. Джонні думає, що закінчився час регуляторів. Він важко опускається на стілець і дивиться на тіла Одрі та Сета. Вони нагадують йому про безглуздо загиблих у Джонстауні, що у Гаяні. Руки одрі все ще обіймають Сета, а його худенькі рученята обвиваються навколо її шиї. Джонні скидає зі щик шматочки кісток, лаптики мозку і плаче. Далі буде.